Godina je 1493. Četvrtog dana te godine je Kristofor Kolombo isplovio iz Novog svijeta prema Španjolskoj. Taj put bio prava noć na mora. Sredinom veljače njegova dva broda upala su u strašnu oluju. Ninja je bila prisiljena zaštitu pred olujom potražiti u Luci na portugalskim azorima. Tesetoricu mornara koji su se otišli pomoliti u svetištu majke Božje zarobile su portugalske vlasti. Na kraju je Ninja, teško oštećena u oluji, morala otploviti za Lisebon, gdje je posadu i kapetana ispitao i portugalski kralj Ivan II ali 15. ožuka Kolombo i njegova mala flota uspjeli su doploviti do Španjolske. Kralj Ferdinand i kraljica Izabela primili su more u Barceloni. Zlato, začini, zarobljeni domoroci i egzotične biljke i životinje koje je donio iz Novog svijeta uvjerili su Španjolskog kralja i kraljicu da Kolomba pošalju na drugo putovanje u Novi svijet. U rujnu 1493. je Kristofor Kolombo krenuo iz Španjolske luke Kadiz na svoje drugo putovanje prema Novom svijetu. Sada je plovio sa se 17 brodova, 1300 plaćenika, 200 ulagača i malenom konjičkom postrojbom. Sastav druge ekspedicije pokazivao je da Španjolska očekuje puno od novog svijeta. Očekivanja su se i ostvarila. Zlato, srebro, začini i druga roba uskoro će početi pritecati u Španjolsku. Nije samo Španjolska uživala u poletu koji je počeo krajem 15. stoljeća. U tom stoljeću, prvi puta nakon 200 godina, stagnacije počinje rasti europsko stanovništvo. Oko 1500. u ne neračunajući Rusiju i Otomansko carstvo, živi 61 milijun ljudi.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 pa se pridružio nekom konzorciju za kovanje novca koji je Carlo 7. dao zakup. U tom je konzorciju i neki propali trgovac. Dobici nisu izostali. Jacques Carrier je dobro poznavao trgovinu metalima, pa je počeo izvoziti srebro na istok, a od onuda uvoziti zlato, na kojem je u francuskoj postizao goleme zarade. ne neprestano proširuje svoje poslove. Uzeo je u zakup krunske rudnike metala u pokrajinama Lioneze i Bužole i onam odoveo njemačke rudare. Postao je vrhovni nadzornih financija, te tako preuzima obskrbu dvora novcem. On mu posuđuje znatne svote, uz kamate od 12 do 50%. Žako Kuru trgovina je donijela ogromno bogatstvo. Titule plemića je kraljevog savjetnika, te jednu palaču i tri kuće. Uz njega na tisuće trgovaca pustolova mijenja ekonomsku sliku Europe. Razvija se i tehnologija. Po prvi puta u povijesti Europa postiže tehnološku nadmoć nad ostalim dijelovima svijeta. Tehnološka nadmoć omogući će i europsku ekspanziju. Parut i vatreno oružje omogućuju manje i ubojitije vojske. Promjene u brodogradnji i nove naprave za navigaciju omogućuju većim brodovima da plove dalje s manjim posadama. U znanosti ptoloma i Aristotela zamjenjuju Merkator, Kopernik, Galileo i Kepler. Papinstvo, središnja sila srednjeg vijeka postaje sve slabije. Svi ovi događaji nagovještaju pojavu nove Europe, duh te nove Europe ovako pisuje Henri Piren. Sve što je snažno, mlado i čilo okreće se protiv prošlosti. Društveni autoriteti nisu možda nikada tako složno i jednodušno pomogli neki idejni pokret. Činilo se kao da među njima nije uopće bilo konzervativaca. Sve pokreće razvitak u novom smjeru. Vlast, društvo, moda, političari, žene, umjetnici i humanisti. Ljuda je obuzela neka groznica, radost i bezgranično pouzdanje. Bilo je to oslobođenje od autoriteta, neometana skitnja po slobodnom zraku, iščeznuće monopola u nauci i njezina predaja društvu. I dok Evropa postaje moćnija i bogatija na njezinom jugoistoku, u hrvatskom kraljevstvu, događaju se ovakve stvari. Godine spasa ljudskoga 1493. posla tučin najvrsnijega vojvodu pašu u Ugarsku, koji s 8.000 konjenika sve do Zagreba provali i zemlju, na veliki strah onih žitelja, opustoši. Zato Hrvata, Slavonaca i ugarskih pukova Poglavice, koje se zovu Bani, uzevši na um i netom nanesenu štetu i ono što bi se u budućem mogla nanijeti, svi zajedno skupiše veliku vojsku. I to objašnje uzrokom da je Hadum paša svoju povukao, sve do gore vražji vrtal koji rastavlja Hrvatsku od Krbave. Tako je Franjevac Ivan Tomašić u dijelu Kratka kronika Kraljevstva hrvatskog započeo izvještaju krbavskoj bitci. U toj će bici izginuti veći dio hrvatskog plemstva, a vojna slabost Hrvatske poklopit će se s nedjelotvornošću hrvatsko-ugarskog vladara. Nakon krbavske bitke, Hrvatska je postala ratište. u slijedi desetljeća žestoke borbi koja će dovesti do mohačke bitke u koje će se slomiti Ugarsko hrvatsko kraljevstvo, a hrvatsko će plemstvo nakon te bitke ponuditi hrvatsku krumu obitelji Habsburg. Govori magister Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. Turci su imali i prije, dakle, i prije običaj, i 70. pa onda 80. godina do potpisivanja primjerja, pa onda krenuli su i po, već 90. pomalo na, na velike prodore prodore svojih, svojih trupa, koje su većim dijelom nisu bile regularna osmanska vojska, nego su to bili, dakle, takozvani akinđije, polu razbojnici, poluvojska, koja u principu u principu se zaletavala u protivnički teritorij, čistila taj teritorij uh, u smislu dakle, tjeranja stanovništva i u stvari pripremala teren da bi regularna osmarska vojska 2, 3, 4, 5 godina kasnije došla na prostor koji fizički više niko nije imao zabraniti. Novi uh, Baš u tom trenutku 1493. u Bosnu dolazi novi Paša, Jakub Paša i on kreće u jedan od takvih pohoda. Taj pohod je bio velik jer su oni uistinu krenuli skroz do krajske zaokružili prema Štajerskoj i krenuli pomalo prema dakle nazad prema, prema Bosni. Sličan takav pohod je bio i godinu dana ranije, međutim Hrvatska vojska ga je uspjela kod une potući, potući turke ametice u prilikom njihovog vraćanja u Bosnu. Turci su 1408. prvi puta prodali u slovenske zemlje, a nakon toga i 1411. U tim su provalama morali proći i kroz hrvatske krajeve. Ali stvarni početak turskih prodora u Hrvatsku stavlja se u 1414. godinu. Tada je Hrvoje Vukčić Hrvatinić, najjači bosanski plemić, pozvao tursku vojsku u Bosnu kako bi mu pomogla u borbi protiv hrvatsko-ugarskog kralja Žigmunda Luksemburskog. Jedan dio pozvane turske vojske ostao je u Hrvojevim zemljama na Gornjem Vrbasu, a drugi je dio provalio u Slavoniju do Zagreba. Već sljedeće godine u dalmatinskim gradovima javlja se strah od turskih prodora. U proljeće te godine Turci provaljuju zaleđe dalmatinskih gradova i prijete Zadru, Šibeniku, Trugiru i Splitu. Ozbiljnije turske provale počinju 1468. kada je turska vojska zauzela Bosnu. Stalni prodori i pljačkanja napravili bi od pograničnog područja pustoš. Glavnu ulogu u tim prodorima imali su akinđije, laki konjenici i pljačkaši. Kako su ta zalijetanja i pljačkanja izgledala, opisao je Mihajlo Ostrožinski, zarobjernik koji je postao turski janičar. Ta se čeljad razleti kut koji zna i vidi. Pale i ubijaju i sva zla tvore. Vojvoda zapobjedi na mjestu ročištara zapeti mali čadur. Tu on čeka sa nekoliko izabranih ljudi na dobrih konji. Goniči dovode sa svih strana ženskoj, i muškoj i drugi plijen. Vojvoda onda otpremi plijen naprijed, a sam s četom krene kući. Ako je tko i ostao među kršćani, za njega se ne brinu. Sam Vojvoda ostaje posljednji kao zadnja četa. Kad uredi četu, ide polako naprijed.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 Godine 1493. turska vojska ponovno se zaletjela u Hrvatsku i Sloveniju. Pohod i pljačku Jakub Pašine vojske opisuje turski povisničari 16. stoljeća Sadudin u dijelu Kruna ljetopisa. Ban Derenđil je hrvatski ban Emrik Derenčil. još u samom početku ruka pobjede nije stigla raščešljati perčine na pravobjernim stijegovima.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 Tadašnji hrvatski ban Emerik Derinčin računao je da će isto moći učiniti. Međutim, situacija koja tada u krajstvu se događa je na neki način onemogućavala, onemogućavala bana da učini ono što je njegov prethodnik godinu dana ranije učinio, dakle da potuče Turke prilikom njihovog povlačenja nazad u Bosnu. A to je bilo činjenica da su se Frankapani, pobunili protiv, protiv kraljske vlasti naime 1479. njima je oduzet, oduzeti je sjenj pokušali su bri, brinski frankapani vratiti senj i došlo do, u, u Brinju su se frankapani bili dakle zatvorili ban derenšin i njegov podban bot su ga pokušali pokušali su dakle frankapane prisiliti da ne uzimaju senj. Kada, kada se saznalo da Turci, da, da, da se Turci vraćaju, ipak se je došlo do primjerja. I frankapani su došli na, na, na, dakle, na, na Krbavsko polje i u tom trenutku je postojalo više opcija da li pustiti Turke da proću. Budući da, da, da, da, da informacije o tome kolika je ta Turska vojska bila, nisu bile baš pouzdane. A druga varijanta je bila dočekati Turke u polju i treća varijanta budući da se radi o polju, dakle hrvatskom polju koje ima dakle, uz visinu dočekati Turke tako da, da, da se Turci moraju navaliti na hršćansku vojsku i da ih se dakle potuče u principu na nizbrdici, što bi bilo stavljalo Kršćansku vojsku, hrvatsku vojsku u pojnju položaju. Međutim, savjete koje su nudili Frankapani, koji su imali do tada iskustva u borbi s Turcima, jednostavno nisu, nisu prošli. I Turke se dočekalo u otvorenoj bici prsa o prsa u samom polju i jednostavno Tur Turci su pregazili, doslovno pregazili Hrvatsku vojsku, sam Banderenčin je zarobljen, hrpa plemstva je, je dakle, izginula na polju, tako da je papinski, papinski legat poslao, poslao izvješće o tome da je izginulo čitavo hrvatsko plenstvo, popna i u svom poznatom brevijaru govori o tome da Turci nalegoše na jazik hrvatski i da odtad, dakle su pustošili sve do save i drave. Godine 1437. umro je ugarsko-hrvatski kralj Žigmund ili Sigismund Luksemburski. Do smrti on je sakupio popriličan broj titula. Za njemačkog kralja okrunjen je 1411. Kralj Češke postao je šest godina kasnije. Za kralja Lombardije okrunjen je 1431. A najvredniju titulu, onu cara svetog rimskog carstva njemačkog naroda, dobio je 1433. godine. 1436. Žigmund je došao u Češku i tamo je bio primljen kao Češki kralj U Češko je i ostao Vjekoslav Klajić u povisti Hrvata piše Ostavi 11. studenoga 1437. grad Prag i sada se vraćati u Ugarsku Ali dođe samo do Znojima gdje mu bijahu došli u susret kči i Zetalbrecht tu sa zove predase sve češke i ugarske velikaše svoje družine Preporuči im kćeri zeta te ih moljakaše da ih priznaju za njegove nasljednike Onda se dade obući u carsko dijelo i sjedeći na prijestolju dočeka smrt Tri dana ostade mu lešina sjediti na prijestolju A onda mu tijelo odvedoše u veliki varadin gdje ga sahraniše Bilo mu je gotovo 70 godina kad je umro Žigmund je za Ugarsko-Hrvatsko kralja okrunjen 1387. godine i tim je kraljevstvom vladao skoro 50 godina. Prvih 25 godina provao je boreći se s protu kraljevima i pobunjenim velikašima. Tijekom tog vremena hrvatsko ugarsko kraljevstvo je propadalo. Jedan protukralj prodao je Veneciji svoja prava na Dalmaciju, a u Bosno je došla turska vojska. Žigmund je izgubio sve gradove od Zadra do Splita i sve otoke južno od Cresa. Ali Žigmund je dobio ono što je smatrao da mu je najvrijednije, klunu njemačkog i češkog kralja i cara Svetog rimskog carstva. Nakon njega na ugarsko hrvatsko prijestolje došao je Albert Austrijski vojvoda koji je vladao dvije godine. Albrecht se spremao na rat s Turcima. Sazvo je Ugarski sabor u Požunu i počeo je okupljati vojsku za rat. U vremenu, vojska turskog sultana Murata II. zauzela je Smedarevo, strateški važan grad na Dunavu u kojemu je stolovao srpski despot. Dok je okupljao vojsku, Albrecht je umro. Vjekoslav Klajić piše... Močvarni krajevi između Tisa i Dunava sa svojim kužnim zrakom već su prije bili zator ugarskoj vojsci, koja je nemilo stradala od različitih bolesti, a najviše od srdobolje. Napokon oboli od nje i sam kralj, koji se nije nimalo čuvao, nego je pače u bolesti gasio žeđu lubenicama. Osjećajući da mu je sve gore, naredi da ga odvedu u Beč, jer je mislio da će odmah ozdraviti čim samo taj omiljeli grad ugleda. Albrecht nije stigao do Beča. Nakon nepune dvije godine vladanja umro je u malenom selu na doma Kostrogona. I opet je Ugarskom Hrvatskom kraljevstvu došlo do sukobu oko Prijestolja. Albrecht je imao dvije kćeri i vlast je preuzela njegova supruga i kćer pokojnog Žigmunda Elizabeta. Ali glavnina plemića izabrala je za kralja, poljskog kralja Vladislava iz obitelji Jagelovića. Dok je Vladislav putovao prema Ugarskoj, Elizabeta je rodila sina Ladislava i nadbiskup je dijete u Ostrogonu okrunio krunom svetog Stjepana. Vladislava i njegove pristaše to nije smetalo. Vladislav se isto okrunio za Ugarskog kralja i postao Vladislav prvi. Sukob je podijelio i hrvatsko plemstvo. Celjski i Frankapani bili su na strani Elizabete i Ladislava, a Talovci, Zrinski i Babonići bili su za Vladislava. I u kraljevstvu je izbio građanski rat. A za to je vrijeme vojska Murata II. počela opsadu Beograda, koji je tada bio u ugarskim rukama. Ako bi zauzela Beograd, turskoj vojsci bila bi otvorena vrata za prodor preko Save i Dunava. Vjekoslav Klajić piše. Murat opasa Beograd na sve strane. Skopljene strane podiže nasipe, šančeve i utvrđene grabe, te namijesti onamo i stare pokretne tornjeve, a i topove, male i velike, koje je dao salijevati ili u Smederevu ili pred samim Beogradom. Iz tornjeva i topova sipao je neprestano golemo kamenje na zidove gradske da ih razvali. Beograd je Murat opkolio i s riječne strane. Stotinu galija i lađa patroliralo je rijekom kako bi spriječilo dopremu pomoći u grad. Ipak, Beograd se uspio braniti. Obranu je vodio Ivan Talovac, koji je više puta i provaljivo iz grada. U obrani grada pomoglo je i novo oružje, koji jedan pisec ovako opisuje. Iz Beograda su bacali na turke zrna od dolova, krupna kao lješnjaci, i to po pet do deset zrna na jedan put iz neke sprave od tuča. Sprava je ta kao cijev. napune je nekim prahom, koji je sastavljen od salitre sumpora i ugljena, i kad ga prinesete k nosu, miriše po sumporu. Prah i po prirodi lako hvata vatru, a vatra stješnjena u cijevi potisne zrno najbliže, ovo pak drugo do njega, te tako sva izlete iz cijevi. Zrna lete do načitavu milju i mogu da probiju konja i čovjeka iako su u oklopu. Zrna se ova od prave okrugla, ali ima ih i od željeza i drugih kovina, pa se još kladivom sabiju i iskuju u oblik duguljast. I tada takvo zrno probija kao munja. Dok je Ivan Talovac odbijao tursku vojsku od Beograda, u Erdalju se u bitkama s Turcima istakao niži plemić Ivan Hunjadi. On će u mnogome odrediti povijest Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva. Njegovi uspjesi protiv Turaka oko Erdalja i Niša potaknut će Vladislava na pohod protiv Turaka. U tom će pohodu Vladislavi poginuti. Kod Varne na Crnom moru njegovu će vojsku poraziti Turska, a sa svojim vojnicima poginuće i kralj. Po sporazumu sada je na prijestolje trebao doći Vladislav Postu. Sin. Međutim, njegov skrbnik, Fridrich III. Hazurgovac, nije htio predati niti krunu svetog Stjepana, niti kralja. I tako je za gubernatora kraljevstva izabran Ivan Hunjadi. On je pak imao dva sina, Ladislava i Matijaša. A Matijaš Korvin postaće 1458. Ugarsko-Hrvatski kralj. Sam njegov dolazak na vlast i čitav ta intriga oko njegovog dolaska na vlast, jer on uistinu nije imao nikakvih krvnih srodstva, krvnog srodstva sa bilo kojem od otadašnjih kraljeva je povezana usko i sa tom turskom opasnošću s, s kojom će biti obilježen dobar dio njegove vladavine. Naime, korvin je Potomak Janoša ili Ivana Hunjadija, jednog od velikih boraca, ugarskih boraca protiv Osmanlija, koji se istakao njegov otac uh, u bitkama 1440. godina vezano između oslog i uz bitku Kodvardi, gdje je poginu jedan od uh, ugarsko hrvatskih kraljeva, uh, onaj vladislav Egelović. Korvin će se pojaviti, dakle, kao u principu uskrsli Feniks, jer obitelj Hunadi će doći u sukob usvijet tih dinastičkih problema 40. godina 15. stoljeća, doći će u sukob dakle, sa Celjskima, Talovcima, svim ostalim velikim obiteljima, a istovremeno će, kad, kada će doći na prijestolje Ladislav Postum, Hunjadi, Janoš Hunjadi postati gubernator kraljstva i dobit će u principu najvažniju ulogu do kralja u čitavom kraljevstvu. To će naravno izazvati jal između ostalog plemstva, pogotovo velikog plemstva, pogotovo što Jajnoš Hunjadi nije porijeklom veliki plemić, dakle, da ispada u onu kategoriju baruna, prelata, on potječe iz nižeg plemstva. Njegovi sinovi Ladislav, dakle, Hunjedevi sinovi Ladislav i Matijaš, neće igrati neku veću ulogu sve do trenutka kada njihov otac umre 1452. I kada Ladislav, Ladislav postum će morati zavesti napokon reda u tom sukobu između cijenskih i hunjadija. To će se desiti na prilično krvav način tako, jer će se Ladislav Vladislav opet kako je sada to zbunjujuće Ladislav, Ladislav, ali Ladislav, Hunjadi će se sukobiti sa urlikom cejskim i u tom sukobu, sukob će u principu završiti ubojstvom urlika u Beogradu, s čim će se zatrti loza cejskih, to će na neki način morati biti kažnjeno. Ladislav postum dakle kralj kazniti će, kazniti će Hunjadije na način da će Matiješa Korvina zatvoriti u Češku, gdje će on ostati zatočen sve do trenutka kada će postati kralj, Vladislav njegov stariji brat Ladislav, biti će umoren, ubijen zbog ubojstva urlikacijskog. Godine 1456. Sultan Mehmed II. osvajač Carigrada došao je s vojskom pod Beograd. Obranu grada trebali su voditi kralj Ladislav Postup i njegov omiljeni velikaš uzrik Celjski. Ali njih dvojica povukli su se u beč. Vođenje obrane Beograda preuzela su tri Ivana – Ivan Hunjadi, Franjevac Ivan Kapistran i papinski namjesnik Ivan Karvahal. Navodno je prije opsade Sultan Mehmed rekao, kao što postoji jedan bog na nebu, tako i na zemlji treba postojati samo jedan car. Ipak osvajač Carigrada tada nije uspio osvojiti Beograd. Ali ubrzo nakon uspjeha kod Beograda umro je Ivan Hunjadi. A njega na mjestu vrhovnog kapetana Ugarske nije naslijedio njegov sin Ladislav, već Ulrik Celski. I Ladislav je odlučio postaviti zasjedu Ulriku. Kralj Ladislav Postum i Ulrik zajedno su s vojskom došli u Beograd. Ladislav Hunjadi lijepo ih je primio. Duduše, kada su kralj i Ulrik prešli most između Zemuna i Beograda, Ladislav je brzo zapovjedio da se most digne, tako da je kraljeva vojska ostala u Zemunu. Ekoslav Klaič piše. Dana 9. studenoga, kad je kralj Ladislav s Ulrikom bio pri ranoj misi, dođe u crkvu čovjek Ladislava Hunjadija te zamoli knjeza Ulrika da s pođe njegovom gospodaru na važne dogovore. Celjski se nakon mise odazove pozivu, ali kao da je slutio zlo, obuče svoju gvozdenu košulju. Došavši k Hunjadiju, zateče kod njega više ugarske gospode, kao Mihajla Siladija i druge. Vladislav je stao u uspočitavati kako se neprijateljski ponašao prema ocu njegovu, te kako i njemu radi na zator. Svađa je postajala sve žešća, sve dok napokon sablje nisu izvučene. Ekoslav Klajić piše... Ulrik celjski zaštićen gvozdenom košuljom odbijaše dugo navale svojih neprijatelja, pa će rani hunjadija na ruci i glavi, a silađija na ramenima. Napokon, obori se najdružina hunjadijeva, izrani mu noge, strovali ga na zemlju, te mu odrubi glavu. U trenutku kada će 1457. umreti Ladislav Postum, u principu doći će do, do, do toga da će biti više pretendenata na ugarsko hrvatsko prestoje. Niko neće imati direktnu krvnu vezu da bi mogao dakle, postati sljedeći, sljedeći Ugorsko-H će se pojaviti između ostalih Nikola Iločki, Ladislav Gorjanski kao dakle visoko-ugarsko visoko ili ugarsko-hrvatsko plemstvo. Pojavit će se Matija Škorvin kao kandidat u principu nižeg plemstva koje još od razvijenog srednjih vijeka to sve veći i veći značaj u smislu vojne sile, vojne sile u ugarsko hrvatskog kraljestva i naravno bit će tu jedan Habsburgovac Friedrich III koji dakle od pritajice već odavno očekuje da se vrati dakle, Ugarska kruna, uh, kruna Hadrugovcima, kao što je to sa Albertom počelo. Na, nažalost, uh, sprem Hadrugovaca plemstvo će se odlučiti za Matješa Korunar, pogotovo što su računali da je on malodoban, što u trenutku kada on postaje kralj on uistinu je malodoban i još tome zatočen i računajući na to da će on kao novi kralj, svjesan situacije iz svog porijekla, biti privrženiji plemstvu, da neće provoditi čvrstu kraljevsku volju, međutim, prevarili su se. Matijaš je jedan od rijetkih vladara koji je ostao u narodnoj uspomeni. Uostalom, neki se danas sjećaju poslovice. Pokle kralj Matijaš spi, nikakve pravice nije. Matijaš Korvin odlučio je izgraditi snažnu kraljevinu. To je mogao napraviti jedino ako slomi moć velikaša. I on je odlučio slomiti njihovu moć. Ali njegov veliki problem bio je da je živio vrijeme jednako sposobnog vladara, čija se vojska kretala prema Balkanskom polotoku. Konjica i pješaštvo Mehmeda II. osvajača Carigrada kretala se prema južnim granicama Matijaševe kraljevine. U trenutku kad je on proglašen 57. kraljem izabran za kralja, on je još u sužajnstvu u Pragu, bit će od tamo doveden na Ugarsko-Hrvatske Ugarsko prijestolje, ali za gubernatora će biti postavljen Mihajlo Silagi. Tako da tek 60 godina kada će Matijaš postati punoljetan, on će preuzeti vlast i okrenut će čitavu priču vezanu uz odnos kralj, kraljevska vlast, plemstvo, na stranu dakle snage kraljevske moći. Uvesti će nove poreze, reformirat će vojsku, ali sve to biće bitno otežano osmanskom opasnošću, pogotovo što upravo trenutak kada on Preuzima, preuzima dakle kraljevsku vlast u svoje ruke, biti će obilježen padom Bosanskog kraljevstva u neposrednoj blizini uh, neposrednoj blizini uh, Ugarsko-hrvatskog kraljevstva što će onda za dugi niz godina odrediti politiku, vanjsku politiku kralja. Ruska vojska osvojila je utvrdu Cimpe 1353. godine i tako dobila prvi čvrsti mostovar na europskom kontinentu.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 Zidine glavnog grada Bizanskog carstva bile dovoljno jake da zadrže tada još uvijek uglavnom glavnom nomadsku tursku vojsku. Nepunih sto godina kasnije Zidine Carigrada neće zaustaviti vojsku Mehmeda II. osvajača. Nakon Carigrada sultan je išao i dalje. Uskoro će na red doći i Bosna. A ona je prema turskom povijesničaru s kraja 15. stoljeća piscu povijesti sultana Mehmeda II. osvajača bila primamljiv plijen.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 prodiru prema dakle prema unutrašnjosti europskog kontinenta ono što je olakšalo Osmanlijama u principu upliv u, u čitav, čitavu tu političku situaciju jest nesređeno, nesređeno stanje ugarsko-hrsrskog kraju su po pitanju tih dinastičkih previranja jer sam kraj 14. i početak 15. stoljeća ugarsko-hrsrsko kraljestvo bili su velikim borobama Zigi Smunda i Ladislava dakle Zigi Smunda Luksemburskog ili Žigunda Luksemburskog uh, i Ladislava Napoljskog, to je s loze uh, Anžuvinaca za prevlas dakle, na, uh, u Ugarsko-Hrvatskom kraljevstvu, a shodno tome plenstvo će biti podijeljeno za jednog uh, ili drugog kandidata, a plus toga bosanski vladar će se direktno uplesiti u tu priču preko svog, uh, preko svog velikog hercega Hrvoja Vukćiša-Hrvatinića, koji će Hrvoje vučko Kvatinić će predstaviti jednu od glavnih, dugo jednu od glavnih, dakle, točki spoticanja Žigmundovoj vlasti i glavnih, glavnih, dakle, protagonista vlasti Vladislava Napoljskog, što će onda u krajnjoj liniji i dovesti Turke. U jednom trenutku, 1415. i 1413. kada će se zadnje dakle, borbe između Hrvojevuća Hrvatinića i e, Žigmunda odvijeti, Hrvojevući Hrvatinić će pozvati Turke u pomoć. I od tada Turci više nikad neće fizički izaći iz Bosne. Oni neće vladati Bosnu sve do 1463. godine, ali će fizički biti konstantno, konstantno opasnuti, destabilizirajući element. Godine 1463. Turska vojska osvojila je bosnu. Tu je vojsku ovako pisao pisac povijesti mehmeda dva. osvajača. Kakva vojska. Jedan vrijedi za 10, 10 za 100 sto, a stotina za tisuću i kreene je strašna i veličanstvena vojska koja je sve rušila pred sobom. I tako konak po konak kad kada preko planine nekada opet poljem i dolinom Prijeđoše put otprilike za dva mjeseca.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 I svaki Gazija nije manje ulovio od 5, i deset i 15 robova i robinja, stasa, vitka i visoka kao sevlije, a oči u sjajnih kao mjesec. Bosna, ono što se kaže šaptom pade, mi znamo da je kao pala 1463. Međutim, još od početka 15. stoljeća Turci su tu stalna, stalni jedan destabilizirajući element, svjesni da, da uvijek mogu kontrolirati uh, uh, bosanske kraljeve, što u krajnjoj liniji su, e, su i činili i sve do trenutka dok su bosanski kraljevi plaćali harač e, ponašali se u skladu kao što se to od njih očekivalo e, na otomanskoj porti, stvari su više manje e, normalno funkcionirale. Međutim, u trenutku kada je Stjepan Tomašević, posljednji e, bosanski vladar, povjerovao e, u mogućnost stvaranja kršćanske lige u, bor e, u borbi protiv Osmanlija Stvari su, stvari su krenule nizbrdo jer taj neposluh neplaćanja harača, turski sultan jednostavno nije htio preći preko toga i u, jednom, u istinu Blitz kriku je Bosna tijekom proljeća ljeta 1463. godine pala ono maltene šaptom. Godine 1463. kralj Matijaš Korvin krenuo je na pohod na Bosnu. 29. rujna boravio je u Virovitici. Onda se s vojskom spustio prema Savi. Kod Gradiške je prešao rijeku i starom cestom koju su još sagradili Rimljani krenuo prema dolini rijeke Vrbas. Prvih dana listopada prethodnica kraljeve vojske došla je pod jajce. U prvoj trećini listopada zauzeta je varoš, a na Božić 1463. je utvrda iznad grada.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 ni bijesnog sjeverca ne slada ih zviždava huka, niti pod nebom hladnim drhtava zima. Dok ne prestani napor i nestašica vode pitke, ne slomiše napokon te junačke ljude. Nakon zauzimanja jajca, kralj Matijaš Korvin odluđuje utemeljiti stalni obrambeni sustav koji bi branio Hrvatsku i Jugorsku od prodara turske vojske. Govori se o dvije banovine i jednoj kapetaniji, dakle govori se o Srebrničkoj i Jajačkoj banovini a, i senjskoj kapetani. Međutim, čim je Bosna pala, tadašnji papa pio Pikolomini, pio drugi, to tojest neja Pikolomini je a, imao ideju stvaranja jedne šir, šir, šire kršćanske, a, dakle lige protiv protiv uh, daljeg prodora osmanlje. Nažalost, čitava priča je propala, ali u tu priču je bio uključen, vrlo aktivno uključen uh, uh, Matija Škorvin. On je već, uh, dakle, u jesen 1463. provalio u Bosnu, ima određenih uspjeha tijekom 64. Uh, i 65. Stvo stvorio je, dakle, uh, stvorio je te dvije banovine. 1479. Budući da je ušao u sukob uh, unutar samo kraljevstva, ušao je u sukob sa Frankapanima, oduzeće im senj stvorit će kapetaniju. Međutim, te dvije banovine, dakle u principu dvije zone, zone, dakle kao tampon, tampon zone koje bi trebale braniti, braniti Jugoistok, Ugarsko-hrvatskog kraljevstva od osmanske opasnosti i senjska kapetanija kao logistička potpora su trebale funkcionirati u jednom širem sklopu. Tome je nedostajao Herceg novi koji su dakle Kosa će trebale ih i Sandel Hranić držati, zatim počitelj koji će u jednom trenutku uistinu uistinu ući Matiješeve trupe u počitelj, ali on će 471. pasti u turske ruke. Dakle, trebala su funkcionirati kao određena klješta gdje bi u vrhu klješta stajao senj kao logistička potpora banovinama i, dakle, i utvrdama na jugu da, da se spriječi dalje prodor Osmanlje. Međutim, financijska pomoć pape i vojna pomoć vojske koja se bila bilo u jednom trenutku čak iskupila oko Korčele, ali koja je zbog smrti pape koji je umro da putu prema u, u samoj Ankoni jer on je iz Ancone trebao krenuti biti aktivno uključen uh, u, taj, uh, taj, dakle, u to stvaranje stvaranje lige protiv, uh, protiv uh, Osmanskog prodora, je sve propalo i samo sjeverni krak tih klješta. Srebrnička, srebrnička e, i jačka banovina su e, opstale s tim da još je na prostoru, e, na prostoru dakle, Bosne stvorena i Šabac, u stvari, Bosne, Srbije, Raške, teško je sa to reći koji je to prostor s obzirom na, na, na srednjovjekovna krajstva i Šabačka banovina je stvorena koja je isto imala funkciju kao i jačka i e, srebrnička banovina, dakle zaštite. Godine 1464. Matijaševa vojska preotala je od Turske i grad Strebrnik. Oko Jajca i Strebrnika Matijaš Korvin namjeravao je graditi svoj sustav obrane protiv Turaka. Taj se sustav obrane protezao od juga Jadrana do rijeke Dunav. Ta ideja dakle, nekakvih, nekakvih uh, tamponzona u principu je već postojala u doba Zigismunda. Međutim, ona nije imala... Taku, niti mogla imati takvu funkciju jer nije postojala takva realna opasnost, tako da je, tako da je određenu novinu predstavljalo to što je Matijaš izveo plus njegova vojna i porezna reforma koj, s kojima je dakle omogućavao da vojska a, do, bude redovito plaćena i da uistinu funkcionira taj, taj sustav obrane. Sustav obrane nažalost iako je bio, uh, pokazao se dobar u prvim godinama nije mogao biti toliko dobar koliko je, koliko, kako je bio zamišljen jer dobar dio sredstava koja su trebala biti usmjerena u obranu protiv Osmanlija, vrlo često je završavao, završavao dakle, u kampanjama koje je Matija Škorin vodio po tadašnjem Rimskom carstvu, to jest Sveto-Rimsko carstvo Njemačkog naroda i Češkoj, jer je Matija Škorin čitavo razdoblje svoje vladavine pokušavao postati i Češki kralj. Razapet na dvije strane, dakle na Istoku i Zapadu svoje države u u istinu velikim ratnim kampanjama, on nije mogao i jednostavno država nije financijski mogla izdržati pritisak koje su Osmanlije dakle, vršile. Pa se, već, pa se već 70. i 80. godina su se zaredala, zaredali, zaredali određeni, određene provale a, Turaka kroz Hrvatsko kraljevstvo, ali bez ikakvog znatnijeg učinka. Tek sa smrću Matješa Korina i rasa pa njegovog dakle, poreznog i vojnog sustava to jest nedostatnje logističke potpore dakle za taj sustav koji on zamislio doći će do, do stvarnog kraha vojnog kraha poreznog kraha financijskog kraha dakle i hrvatskog plenstva i ugarskog plenstva i kraljevske vlasti Nakon osvajanja Bosne, turske provale postaju sve češće. Tako je koncem travnja ili početkom svibnja Ezbeg Paša s vojskom od otprilike 20 tisuća ljudi provalio iz Bosne u Hrvatsku. Prošao je kroz krbavu i Liku i došao do Senja. Od napada na grad odvratili su ga darovi koji su mu dali Franka Pani. A onda je vojska Ezbeg Paše krenula na sjever. Vjekoslav Klajić piše. Ljetopisac Jakob Unrest, župniku u Svetom Martinu kod Vrpskog jezera u Koruškoj, koji je zabilježio sve turske provale u Alpske krajeve do godine 1494. javlja da su Turci na samu duhovsku nedjelju 21. svibnja osvanuli kod Metlike, pa onda kroz 14 dana robili krajnsku sve do grada Ljubljane. Tom zgodom da su zasužnili do 60 tisuća ljudi, a mnogo naroda poubijali, te sila crkava i sela oplijenili i spalili. Te kada se u Krajinskoj sta odizati pučki ustanak od svake kuće po jedan čovjek i kad su dočuli da se Hrvati spremaju zakrčiti njima povratak, stadoše se naglo vraćati. Došavši do kupe, koja bi jaše narasla, ne moguše sve sužnjeve brzo prevesti, pa ih stoga pred nekim gradom usto u rijeku sila sasjekoše. Poslanici iz Milana i Venecije javljali su još u turskim provalama u mjesecu lipnju i srpnju, kada je turska vojska povela od 10 do 15 tisuća robova to je bio život konstantnog malog rata. Rata koji postoji i ne postoji. Jedan od možda dobrih, dobrih pokazatelja jest jedan popis stanovništva Mletečkog posjeda, dakle a, u Zadru, dakle Zadarskog zaleđa iz 1499. godine, gdje se pokazuje da je preko šest tisuća osoba nestalo. Šest tisuća poreznih obveznika nestalo je u tjoku jedne godine. Što, što govori o tome da, da ti pohodi Turaka i ti sukobi dakle, između s jedne strane ugrsko hrvatskog kralja Mletačke republike, a nasoprat njima Osmanlija, uh, uzrokovali su da je prostor koji, uh, koji je, dakle, bio granično, granično područje, bio malo po malo potpuno ispražnjeno stanovništva. Ono stanovništvo koje nije bilo pobjeglo, bilo je porobljeno. Postoje vrlo, vrlo često još početkom šesnaest stoljeća bolne priče o tome kako pojedine a, velikaške obitelji pokušavaju otkupiti svoje sinove koji su odvedeni u Tursko ropstvo i u tome nikako ne, ne uspijevaju. Zatim, a, naravno, tu su dakle i konstanta, konstanta situacija ljudi koji su odlučili ostati, koji malo se nalaze na strani Osmanlija, malo se nalaze na strani bilo mletaka, bilo hrvatskog kralja koji jednostavno Polako postaju graničari, na neki način uskoci. Ono što će kojih, dakle, kojih stotinje godina, ba, čak i manje od stotinje godina kasnije postati vojna krajina. Dakle, već se, već se tu vide neki zameci da, ta, da to područje će postati ljudstvom ispražnjeno, gospodarski apsolutno neiskoristivo i nakon nekog vremena postati će jedan veliki ubiti vojni garnizon. Matijašev dvor bio je središte umjetnosti i obrazovanja. Kralj je bio obrazovan čovjek. Njegovu obrazovanju najviše su doprinijela dva Hrvata. Ivan Vitez od Sredne i Ivan Česmički. Ivan Vitez rođen je 1405. ili 1408. u Srednoj, u Križevačkoj Županiji. Bio je notar u Žigmundovoj kancelariji. Tamo se upoznao s Ivanom Hunjadijem i postao odgajatelj Ladislava i Matijaša. Ivan Vitez postaće kasnije i Ostrogonski nadbiskup. On će okruniti i Matijaša Korvina. Ivan Smički rođen je 1434. Nakon školovanja u Italiji došao je u Ugarsku i postao biskup Pečuha. Bio je pripadnik Matijaševog osobnog kruga, pratio je kralja u pohodu na Bosnu. Bio je imenovan i banom. I ta dvojica najbližih Matijaševih suradnika, njegovi mentori i odgajatelji, predvodila su pobunu protiv njega. Kraljeva politika sve se teže podnosila. Uz ratove s Turcima, Kralje je ratovao po Srednjoj Europi s Češkim kraljem Jurijem Podjebratskim za Češku krunu i zemlje. Kralj je ratovao i protiv Fridriha III. Zauzeo je i Beč. Plemići su sve teže podnosili terete tih ratova. Tako da dva Ivana nisu teško sakupila urotnike. Vjekoslav Klajić piše... U roti je pristupalo sve više prelata, baruna i običnih plemića kao Emerik Zapolja, Reinald Rozgon i drugi redom. Napokon okupilo se pod zastavom Ivana Viteza toliko gospode da je od prelata ostao samo kralju posve odan jedino netom od njega imenovani kaločki nadbiskup Gabriel, a od baruna Mihajlo Orsag koji bi govorio Koga god vidiš ovjenčana svetom krunom, makar on bio i vol, klanjaj mu se i poštivaj ga kao nepovrediva kralja. To je dovelo do toga u krajnjoj liniji da čak i njegovi najgorljiviji zastupnici kao što je bio vesprejski biskup Ivan Vitez od sredne, koji je jedan od njegovih i učitelja i uh, jedan od ljudi koji, koji se uistinu istinu zalagao, zalagao uh, za njega, pa zatim uh, Ivan Česmički ili Janus Panonius također jedan od vrlo utjecajnih ljudi na uh, Matijašu dvoru su stvorili urotu 1471. da bi svrgli Matijaša i uh, smakli tu njegovu apsolutističku vlast. Urota je propala, Matiješ je nastavio vladati kako je Vlada, međutim ima pred kraj svoje vladavine bio je prisiljen a, odstupiti od velikog dijela reformi koje je učinio zato što je takva vlast više nije bila moguća jednostavno u samom krajstvu, jer su svi smo polako počeli otkazivati poslušnost. Međutim, ono što je on učinio, uistinu je bila dobra logistička potpora za eventualnu obranu od e, Osmanlija. Ali, nažalost, u datim političkim okolnostima i aspiracijama samog Matijaša Korvina da bude ne samo branitelj Ugarsko-Hrvatskog kraljstva, nego i Češki kralj, jednostavno je rezultiralo time da je kraljstvo doživjelo svoje dakle financijsko prenapregnuće, nezadovoljstvo plemstva, koje u krajnjoj liniji je to ono, ona sila koja treba braniti kraljstvo. E, što će onda dovesti do, e, nakon njegove smrti do do potpuno kraha, dakle, nakon smrti Matijaša Korenda, do potpuno kraha je politike, čo će se odmah od, uh, i odraziti u prilikom izbora Novog kralja. Kralj Matijaš Korvin umro je 6. travnja 1490. godine u Beču. Matijaš se tri puta ženio, ali nije imao djece. No dok je bio udovac, u Šleskoj je upoznao djevojku Barbaru, koja mu je postala ljubavnica. Plot te veze bio je Ivaniš Korvin, Matijašev sin, rođen 2. travnja 1473. godine. Nezakoniti sin izrastao je u sliku i priliku svog oca i Matijaš je, kad je vidio da neće imati zakonitog nasljednika odlučio odgajati Ivaniša za kralja, ali kraljeva želja neće se ostvariti. Ugarsko hrvatsko plenstvo nije više htjelo kralja ili cara koji bi a, bio dovoljno moćan da sprovodi svoju, svoju vlast. Stoga oni će dovesti Jagelovića, dakle Jagelovića će izabrati Vladislava II. na prijestolje a, iz a, više razloga. Jedan od razloga je ta nekakva daleka poveznica pram Anžuvinaca, dakle te kraljevske kuće koja je vladala već. A, osim toga činilo se da je dovoljno slab da je jedan u biti najslabiji kandidata. Jevaniš Korvin je imao svoje, dakle, svoje, a, svoje a, privreženike u kraljestvu i mogao je na neki način sprovoditi svoju volju. S druge strane, Fridrik Treći definitivno je, on je, a, on je car a, u tom trenutku i ima fizičku moć da sprovodi svoju volju. Jagelović je nov u, tom, dakle, u, nov, u kraljestvu i nema svo, svoje, a, svoje, a, svoje dakle, fizičke moći da bi mogao sprovoditi svoju volju. I da pače čini se kao da mu Ugarsko plenstvo pruža priliku time. U stvari, Ugarsko plenstvo saj bi sebi pruža priliku svjesno da će moći, da će taj kralj morat biti na neki način i zahvalan što je izabran na prijestolje i da neće imati onolike moći kao što je imao Matijaš Škorvin. Kada je umro kralj Matijaš Korvin, Stjepan Zapolja, jedan od kraljevih miljenika i vrhovni austrijski kapetan, napisao je ovo u jednom od svojih proglasa. Pomišljamo dakle sada na to da oslobodimo Ugarsku od tlačenja i sapetosti koju je dosad podnosila i da joj povratimo staru slobodu njezinu. I plemići su za kralja odabrali nekoga tko im neće smetati i tko neće biti dovoljno jak da bi ih natjerao na nešto što oni ne žele. I tako su za kralja izabrali Vladislava II. Jegelovića. On je izabrana prijestolj jer je takozvanom krunitbenom zavirnicom i srpnja 1490. obećao plemstvu da neće uvoditi makakve novotarije. I time se odrekao vođenja samostalne porezne politike. Time faktično kralj ostao bez prihoda, bez vojske, sa velikom obvezom obrane kraljestva. Bez prihoda s kojim bi mogao financirati postojeći sustav koji je Matješ napravio, bez vojske koja bi mogla biti neka nadopuna tom sustavu, jednostavno, Vladislav drugi je bio osuđen da, da propadne. I već tri, samo tri godine kasnije po isteku primirja koje je Matijaš 1983. potpisao sa Turcima desit će se, se krah prvi veliki, veliki poraz koji će se duboko usići i u pamćenje hrvatskog plenstva i ugarskog plenstva i Europe čak na način da će tadašnji papinski poslanik poslanik Aleksandra VI govoriti da je izginulo čitavo hrvatsko plenstvo i da više nema tko se u Hrvatskoj suprostaviti Turcima. Taj sukob to je poznata hrvatska bitka, dakle iz 1493. Pa čak neki govore u historiografiji da je ta bitka u biti početak velikog stogodišnjeg rata između Hrvatskog kraljevst i Osmanlija, koji će se okončiti 1593. i bitkom kociska Ciska, kada će se napokon zaustaviti dalji prodari Osmanlije. Za Hrvatsku su posljedice krbavske bitke bile katastrofalne. Franjevac Ivan Tomašić piše u svojoj kronici Kraljevstva Hrvatskog da je bitka na Krbavskom polju bila prvi rasap kraljevstva hrvatskog i da je u njoj izginulo čitavo hrvatsko plemstvo. Ali još su se gore stvari spremale. U sljedećih četvrt stoljeća nastaviti će se turski prodori. Nekad veliko kraljevstvo svešće se na ostatke ostataka. Vladislav je bio loš kralj, nasljed će ga još gori, i sve će to dovesti do bitke u kojoj će nestati Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo, a Hrvatsko plemstvo ponudit će Hrvatsku krunu obitelji Habsburg. O tome sljedećeg četvrtka. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market tek ščitao Ivan Kojunđić. Emisiju snimio Zvonimir Vajdić, a uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.